Тобто далекі предки сучасних українців. Уже в сибірському засланні, працюючи над драматичною поемою «Хліб для Афін», я зібрав і вивчив історичні праці про сколотів. Чомусь більшість істориків твердять, що то були скіфські племена. батьківщину яких є Іран, і лише академік Рибаков, продовжуючи історичну логіку Геродота, аргументовано доводить – що сколоти були східними слов'янами, які не мали нічого спільного зі справжніми скіфами. Цікаво, що в слові «сколоти» кореневою основою є добре відоме українське слово «коло». Так наші далекі предки називали «сонце», а свого міфічного прабатька іменували «колоксаєм». У цьому імені злилися докупи два слова «коло» і «ксай». Перше пояснювати не варто, друге має іранське походження і в перекладі означає цар. Отже, наші предки своїм прабатьком вважали сонце. Саме воно було їхнім царем. Цар сонце, бог сонце і уся подальша міфологія наших предків дуже схожа на міфологію стародавніх греків. Вона різниться не стільки з містом, скільки іменами богів. Отже, історична схема, що її фальсифікатори історії підганяли під потреби московської держави, принаймні на тисячу років обкрадає український народ. А по суті в цій схемі, що базується на антинаукових творах Карамдзіна, взагалі немає місця ні для українців, ні для білорусів. Гадаю, майбутні історики візьмуться за дослідження цих проблем, і тоді виявиться, що в підвалинах сучасної цивілізації є чимало праці, хай не на авансценах історії, а лише за її лаштунками, споконвічних українських хліборобів. Скільки ми вигодували імперій, а коли ж то почнемо годувати власних дітей? Проварно, у мене не залишилося особливих вражень, хіба тільки те, що тут ми вже відчували себе ніби вдома. Та коли я сказав про це болгарам, то помітив на їхніх обличчях невдоволення. Швидко зрозумів, що моя заява ніби вдома звучить двозначно і зрештою не тактовно. Та як же ми були приголомшені, коли потрапили до вечірньої Одеси. Перед очима все ще мерехтіли яскраві реклами європейських міст, а Одеса здалася ніби навмисне затемненою. Лише окремі розкидані по вулицях ліхтарики киску поцідили світло. Ми, пригадую, довго сиділи на лавах у парку, щоб оготатись, бо проти гнилого заходу наша домівка була вельми вбога і безрадісна. Це також переросло в одну з причин мого критичного ставлення до радянської дійсності. Якщо до цього додати близьке знайомство з учорашніми в'язнями ГУЛАГу, то стане зрозумілим повільне зростання в моїй душі, хай поки що стриманого, але владного протесту проти тоталітарного режиму. Серед колишніх в'язнів особливу симпатію викликав у мене Аркадій Добровольський, з яким я познайомився в будинку творчості письменників в Вірпені. Цілком можливо, що тут я припускаюся хронологічного суву, але цей сув невеликий, отож він не має істотного значення. Аркадій Добровольський був витончено інтелігентною людиною. Його знали як сценариста, широко відомого в 30-ті роки кінофільму «Трактористи». Фільмів тоді взагалі робилося дуже мало, і з'ява кожної нової картини була справжнім дивом. І хоча трактористи ідеалізували колективізацію і нічого правдивого в собі не несли, ми на це не зважали. Пісеньку з кінофільму «Трактористи» співали всі тогочасні консумольці. «Прокаті нас підруша на тракторі, да колі це нас прокаті». Чому сценарист... Лакувального фільму, що перетворював насильницьку сталінську колективізацію на святковий карнавал, на 22 роки потрапив за колючий дріт, зрозуміти неможливо. Так само, як і всю криваву вакханалію, позначено іменами Ягоди, Єжова, Берії. Аркадій любив грати в більярд із Миколою Лукашем. Лукаш на той час був уже не рожевощоким хлопчиком, із яким я зустрівся 1939 року в університеті, а визначним письменником-перекладачем, що встиг створити цілу бібліотеку світової класики у власних перекладах із різних мов. Мов він знав не менш як двадцять, і головне – дуже добре володів українською. В побуті Микола Лукаш був веселий, простакуватий, приступний для кожного. Цим часто зловживали люди, які люблять скористатися авторитетом видатної особистості. Лукаш цілу зиму ходив у тому ж самому костюмі, що й улітку. На запитання подивованих колег, чи вам не холодно, Миколе Олексійовичу, незмінно відповідав, ні, не холодно.